Хоч вище командування і бачило кінноту, як піхоту на конях, та все ж таки ми піхотою не були. Тепер я став піхотинцем. Оскільки кавалерістів була меншість, до курсантів ставилися, як до загартованих, добре навчених бійців піхоти. Марш на 30, а то й на 50 кілометрів із повною викладкою – це вважалося справою звичайною. А викладка – двопудовий ранець, у якому і на якому Містилися харчові припаси, шинелю, скатку, казанок та багато іншого. А на завершення – зброя 19 століття, гвинтівка з багнетом. І, звичайно, ненависний протигаз. А то і марш у протигазах. Коли тебе за два роки привчали до таких маршів – це одна справа. А коли ті ж самі 30-50 кілометрів ти раніше долав не на власних, а на кінських ногах – о, люди добрі, то вже буде зовсім інше. Проте я поволі втягнувся, хоч це й було до біса важко. Так важко, що темніло в очах і здавалося ось-ось у паду. Але не падав. Якось у шкарубкій від солоного поту уніформі діставався до ліжка. Ледве вистачало сил, щоб стягнути з них чоботи і вилізти зі штанів та гімнастерки. Вже не пам'ятаю прізвища політрука нашої курсанської роти, але добре запам'яталося його повчання. «Ви не просто солдати, ви солдати партії». І в цьому вчувалося щось нерядове, щось схоже на хліб із маслом, який нам видавали до чаю. Або ще вислів політрука – ви – кадри партії, еліта, майбутня номенклатура, чи подай матеріал для неї. Щось критичне в моїй свідомості тоді вже з'являлося, наприклад, невдоволення каральними функціями нашого полку. Це я засуджував чітко і однозначно, як, скажімо, намагання з мого друга Євгена Пустовойтова зробили ворога народу. Проте я пишався тим, що переді мною відкривається шлях до кола обраних. Зло я вбачав не в державній системі, а в окремих людях, які спотворюють прекрасний задум класиків марксизму. Отож, я пишався щиро, що став солдатом партії і тепер належу до її кадрів. Мені тоді йшов 21 рік. Від царського минулого в Новопетергофі ми бачили хіба що рожеві та оранжеві ротонди, розкидані в мальовничих лугах, на яких ми ніколи не затримувались, долали їх форсованим маршем. Піт заливав очі, його солонуватий смак відчувався на губах. Щось нам викладали з тактики, щось із топографії та інших предметів, та це сприймалося як другорядне. На першому плані були марші і навчальні атаки, в яких нас навчали захищатися від куль саперними лопатками. Смішно сьогодні згадувати про це. В навчальних атаках ми прикривали груди саперними лопатками, мовщитами. То була наука з Першої світової війни. Наша армія відставала від німецької на кілька десятиліть. Німці в таких випадках прикривали себе зливою свинцю з автоматів. І це було куди найдійніше. Десь місяців зодва ворожі танки так близько підійшли до Новопетергофа, що нам уже було не до навчальних атак. Насувалися атаки справжні. І ми незабаром виступили на фронт у складі училища. Пригадую наше озброєння. Зв'язка гранат і пляшка з рідиною коньячного кольору, до якої прив'язано сірчаний запал. Про винтівку, котрої ми не встигали дістати за спини, як потрапляли під свинцеві зливи, я вже згадував не раз. Та хоч як це дивно, наш перший бій проти німецьких танків був на диво успішний. Це сталося надвечір, коли наша рота вийшла на лісову просіку. З двох боків неширокої просіки залягли соснові завали. Надію ми покладали не на звалені сосни, а на могутні пні, котрі не під силу подолати танковим черевикам. А звалені сосни давали нам притулок, коли доводилося ховатися від німецьких куль. Рота саме спинилася на привал. Із південного заходу просіку завбачливо замінували. Машина з нашими ранцями та боєприпасами лишалася стояти на дорозі. Просіка була така вузенька, що з'їхати з дороги було нікуди. Саме тоді, коли ми з насолодою гризли сухарі, запиваючи їх водою, наша машина спалахнула і почала обстрілювати нас набоями, що рвалися в полум'ї. Само собою зрозуміло, що ми на якусь мить опинилися під сосновими завалами – і тут у розташування нашої роти в'їхали чотири німецькі танки. Передній підірвався на міні і загородив дорогу іншим. Палаюча машина, в якій горіли наші ранці, шинелі і харчові припаси, добре освітлювали танки з чорними хрестами. Ми зрозуміли, що їхнє становище було гірше від нашого, їм ні вперед, ні назад, а ми могли маневрувати як завгодно.